Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Esselamu alaikum shikos të ndëruar Mirëse takoemi sërish së bashku në emisionin duke kërkuar për gjigje edhe sot do të marim përgjigje nga iftuarin Hojgj Alaudina Bazi nga pyetet pra lidhur me pyetet që ka ndërguar shikua si tanë në adresën tonë pyetje e qësej i vizkëse.com Hojgj, mirë së ertët Mirë së ertët Do të fillojmë tani me pyetje në parë që nga ka shkruar Albani nga Macedonia Ai e shpreh tumë kërkesën me misionet tona dhe i përcjell çdo herë nëpërmjet vebfaqes son që sa i vij të këccakam. Dhe ai ka dy pyetje në fakt. Thot gjat namazit të drekës i Kintis si dhe gjat fazave të fundit të namazit të akşamit dhe iatiz jemaate a është i detyruar të lexoj Kur'an. Ktu pyetja pason në pasi kam dëgjuar një hadith ku thuhet nuk ka namaz pa Fatiha. Andaj e dhe pse e ledzon të njëtën në heshë të imami, a kemi nevoj edhe nësi gjema të këndojmë surën Fatiha dhe surën tjetër pasaj. Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lavdrimi të kanë vetëm Allahut, salavatet dhe selamet i të kojnë pe gamberi tonë Muhamedi sallallahu aleyhu a salam, familjes e ti, shokve të ti dhe të gjithë muslimanëve që pasojnë rrugën e ti dhe uzohen me uzimin e ti dherin në ditën e gjykimit. Lidhe me lezimin personit i cili falet me gjemat pas imami qëfar të lezëj dhe qëfar mos të lezëj është që diskutimin në mesin djetarve në përgjësi dhe rezumeja e tër asaj është që Në, në ato raste kur imami lexon me zë do të Fatihan edhe surën, atëre e nevojshme është do të thotë që imami do të thotë pasuesi do të thotë xhamati të mos lexoj, por ta dëgjoj. ë do mund ta ta dëgjoj do të thotë leximin e imamit. Mirë po në, në ato raste kur hesht imami, sikurse ato namaz të drekës apo të kinidis Edhe në kohët ku po përmend do thotë se imami do thotë e lexon Fatihan pasze, atëherë drejtas do thotë që e, pasusi do thotë personi i cili falet me xhamat është e drejtë do thotë që ai ta lexoi do thotë Elhamin për arsye se nuk e dëgjon do thotë leximin e imamit, kështu që ai ta lexoi vetë do thotë Elhamin. Kjo është do thotë më e drejta edhe pse ka prej ulemave posa çish dietar të me dhëbet Hanefi desha duke u mbështetur në një hadith të pejgamberit aleyhis salam se leximi i e, i imamit vlen edhe për për xhamatin, thonë se kjo është e mjaftueshme që përderisa imam i lexon edhe nëse ne nuk e dëgjojm, atëherë kjo është mirë po, e mjaftueshme. Mirpo, më e sigurt është që gjatë leximit në vend që të qëndroj thot palezuar, thot njëri u të thot pa lexuar dhe të shkojnë do thot njerëzit mend të në në gjëra tjera, më mirë është të koncentrohet për dhe sa nuk e dëgjon imamin, më mirë është të koncentrohet në namazën e tij duke lexuar do thot Elhamin, se sa do thot të qëndroj i heshtur. Zoti di më së miri. Ndërsa pyetja tjetër thotë gjatë qëndrimit në etehjatin apo udhën e par, a dërgohet salavate mbi pejgamberin alayhis salam. Nga praktika apo nga ata ato hadithe në të cilat përshkruhet apo përcillet forma e namazit të pejgamberit alayhis sallatu wassalam nuk vërtetohet apo nuk kanë dhe një hadith decidiv i cili të regon dhe thotë qartë se sa ka qëndruar apo me një fjalë qëfar ka kënduar i dërguar i Allah të lavdrimi dhe pacha qofshin në bitë në ulljen e parë, është fjallë dhe thotë në të shehudin e parë. E tëra qëfar kemi janë njësa hadithe, por të gjitha jonë dhe thotë të dopta, dhe thotë nuk arin shkallën e vërtetimit të tyre, Prandaj nuk ka ndonjë hadith i cili do ta do ta sqaronte këtë çështje. Prandaj edhe për kët arsye disa prej ulemove kanë thënë se duhet të lexohen edhe selavatet, duke bërë do thot analogji apo duke thënë se e, nuk nuk nuk ka ndonjë dallim ndërmjet uljes së parë dhe uljes së dytë dhe po të kishte ndonjë dallim, atëherë pejgamberi sa do ta do ta përshkruante dhe do ta tregonte atë në ndonjë hadith të veçantë. Dhe përderisa nuk e kemi kët, atëherë nuk mund të të prej ridiksojmë se ka do të thotë dallim ndërmjet uljes së parë dhe uljes së dytë. Kurse një numër i hadithit i dietarëve të tjerë kan thonë se ka dallim dhe për arsye se ulja e fundit është moment ku njeriu Kraste shahudit i këndon disa lutje të të fundit do thot namazit e, kurse ulja e parë nuk ka lutje do thot është vetëm salavatet dhe kan thonë që nuk ka do thot nuk e, nuk ka nevojë do thot apo nuk lejohen salavatet e drejta është domon që mos jemi deciziv as në njërin as në dytën do thot të themi se detyrimisht nuk duhet të lexohen ashtu siç kan thon disa dietar e mund të themi do të thotë disa dietar, disa nga me dhhebi Hanefi, apo do të themi se detyrimisht këto janë obligative të lexojnë, do thotë salavatet. Me një fjalë nëse ato lihen, do thotë nuk ka të keqë, por do nëse këndohen, do thotë nuk do nuk do të duhej do thotë që të bëhet në një veprim për cilën do thotë të kompenzohen, do thotë apo të të të, të bëhet do thotë selfisegde për atë veprim. Kjo është do thotë më e saktë, Zoti i mëshmirë. Doz vazhdojm tani me një pyetje tjetër na shkruan një shikuese thot kam një ha ndë nuk di si të veproj shpresoj që të keni pak kohë edhe për këtë pyetje dhe Allahu ju shpërblet për punën e pallodshme. Unë thot kam një shoqe e cila ka shumë probleme në familje dhe gjëra të tjera të tilla dhe është shumë nervoze. Edhe pse fal kohët e namazit ajo është shumë e lidhur pas meje dhe dëshiron të merë pjesë në çdo gjëtimën dhe sjelljet si e saj me mua ndikojnë shumë keq tek Un pasi nuk jam mësuar me njerëz të tillë, pasi që e kemi motër myslimane, unë nuk di se a kam haram të largohem nga ajo, duke ditë se ajo do të ndihej shumë keq për një veprim të tillë. Mirpo edhe qëndrimi me të po më sjell mjaft probleme, sidomos emocionale, pasi që jam edhe adoleshente. Çfarë më këshilloni ma bëni hallad? Në rastin konkret e tëra çfarë mund t'i themi do thot në lidhje me, me raportin do thot me atë shoqën, themi se e, pasi që pas ka ca probleme në lidhje me nervozën me familjen e këtu me radh, ndoshta nuk është e drejtë që ju të bëni, do thonë, një shkëputje të tërësishme atë me me këtë shoqen, për faktin se ndoshta ajo ka nevojë të këshillohet me DK, DK, të qendroj, të bisedojmë atë për arsye se njerëzit në këtë rrethana kanë nevojë, do thotë, të shfryhen dhe kanë nevojë, do thotë, që dikush, do thotë, ti ti udhëzoj ashtu si duat. Prandaj e drejta është që mos ta shkputni të rsishim raportin me me këtë shoqen. Mirëpo ndonjë tjetër ju duhet ta informoni dhe t'i asqharoni ja aty shumë qartë, do thot në formë form, do thot të drejtë për drejt, pa ndonjë ë ë domon ndonjë kompleks që mund ta keni do thot në në lidhje me kët bisedë dhe ta informoni se shoqëria dhe afërsia E, e e dy shoqeve do thot në mesvete duhet të ketë të thot një kufi do thot edhe nuk do thot tash pse e ka shoqë duhet ta informoj do thot për çdo lëvizje të saj apo duhet do thot ti ti jap do thot llogari apo ti jap do thot informacion se çfarë ndodh me të me familjen e tij ose edhe për probleme individuale që ajo nuk dëshiron do thot ja ti jap përcjell asaj prandaj këto duhet sqarohen shumë qartë edhe ta kuptoj ajo se e deri ku do thot e, ka të drejtë do thot të, të të futet në biseda apo të kërkojë do thot informacione në lidhje me jetën private të të, të të saj. Pastaj në anën tjetër duhet të ketë të kuptohet se raporti duhet të ta ket atë kufirin. Mos ti do të thotë diçka që duhet kuptoj se përderisa ka shoqja atëherë duhet ta kuptoj do të thotë çdo lëvizje të saj është kështu me radh. Prandaj këto biseda mund të bëhen do të thotë në një në një takim. Ta informosh do të thotë se kjo është kështu, un jam interesuar të kem do të thotë një raport me ty, po jo në atë formë si kërkon ajo. Do të thotë ti sqarohon do të thotë ku i ka kufit dhe prej ku ka mundësi do të thotë të kërkoj informacione për të dhe çfarë i takon do të thotë jashtë kësaj, do të thotë të mbetet në në privacinë të uaj, zote dhe më smiri. Në të vazhdojmë të një më një pyët e tjetër, në shkronën se lajdini dhe pyët se a është të ndaluar përmishkojtë heqja e qimeve në Gjoks? Në përgjësini lidhje me qimet e trupit, djetartë kanë fol në lidhje me këtë se shfar lejo dhe thotë të, të heqqim dhe shfar nuk lejo hëtë, dhe për për këto do thot kemi shqarime nga hadithet e pejgamberit alihissatu sallam dhe ajo çfarë mund të themi do thot në lidhje me çime të cilat i ka do thot mashkullit në gjoks apo në trup ë në vende të ndryshme të trupit ato do thot lejohet të hiqen do thot nuk ka ndonjë ndalesë ë se është ndaluar ë por duhet ta kem parasysh se pjesë e një do thot pjesë e, e një trupi të moshur është edhe edhe mbajtja e atyre qimeve, kështu që nëse janë ato të pakta, nuk os do të thot një një sasi e madhe, atëherë do të ishte ndoshta më e drejta, s'po them e ndaluar që ato mos të preken. Mirë, por nëse është sasia shumë e madhe dhe mund të krijoj aty shqetësim në djerrcitje apo do të thot gjatë verës e kështu me radh, atëherë ka të drejtë të bëj do të thot ndërhyrje dhe ti ti menjëloj ato por në anën tjetër nëse nd të pakta tërheqta do, do, do të ishte do të thotë mos ti prek zoti di më së miri. Ndërsa pyetje radhës radhës thotë si mund ta llogarisim se cilën është pjesa e 3 e natës, është kjo pyetje që vjen nga Fatvardi një shikues tjetër. Po. Ë në lidhje me llogaritjen se çfarë konsiderohet 1/3 e natës apo pjesa e 3 e natës, themi se llogaria e, e kësaj varet posaçërisht tek ne kur as do thotë ndryshon do thotë ë nata përgjithsisht gjat verës, gjat dimrit do thotë nuk është e njëjtë gjithmonë, por zakonisht do thotë për çdo natë, nëse dëshirojmë të kuptojmë më qartë se, kur konsiderohet do thotë 1/3 e natës, do thotë pjesa e fundit, pjesa e tretë e fundit e natës, atëherë shikojmë momentin kur ka perënduar dielli dhe momentin kur lind dielli. Dhe ajo ndahet në tre pjesë, do thotë ajo kohë. Për shembull, ta marrim një shembull konkret, nëse perëndon dielli në orën 7 apo në orën 6 dhe lindja e djelit është në ora 5, do thot ajo do thot koha prej orës 7 deri në 5, do thot krijt është do thot kohë e natës. E dhe at, ajo nëse ndahet në 3 pjesë, do thot 1/3 është do thot pjesa e tretë e fundit e, e e natës dhe ajo është ajo koha kur neve prefero do thot ta e, të falim namaz do thot edhe ta falim namazin e vitrit në përgjithësi. Zoti i mëshmiri. Ndërsa hoje kemi tani një pyetje tjetër që flet për Yasinin, pra surën Yasin që është në Kur'an, është një pyetje ngjashme me pyetjet e mëhershme që kemi pasur, mirëpo për të që në samë korrekt mes shikuesin do të marrim përgjigje. Thotë të kënduarit e Yasinit për vdekurit a konsiderohet haram? Ës saktë kemi fol në lidhje me këtë në disa përgjigje të mëhershme se a lejohet të këndohet do thot Yasinin për të vdekurit apo jo, dhe rezumeja tër asaj është se E uh, muslimani duhet të kuptojë se Kurani i zbritur nga Allahu i Madhreshëm është komunikimi i fundit që e ka bërë do thot Allahu plotfuqi shumë me njeriu në përgjë, me njerëzimin në përgjithësi. Dhe në atë komunikim gjendet do thot udhëzimi uh, i fundit apo udhëzimi i njerëzimit që uh, për ata njerëz që dëshirojnë shpëtimin në këtë botë dhe në botën tjetër. Me një fjalë do thot i çer Kurani është për të gjallët që ata të punojnë me të dhe të punojnë sipas dispozitave që përmban ajo ajo ajo domthonë në këtë libër edhe të vazhdojnë domthonë të punojnë sipas kësaj që të arrijnë të thoë suksesin në këtë botë edhe në botën tjetër. Kurse trajtimi i Kur'anit ashtu siç pretendojnë disa njerëz fatkeqësisht edhe prej muslimanëve që nuk i kanë paraqyshur mësimet islame si një libër përmbledhje lutjesh që i drejtojmë Allahut të madhërisëm dhe një lutje që është për do të thonë një libër që është do të thotë i dedikuar për të vdekurit për dhe e tërë Kur'ani lidhja e tij në mes të në mes të këtij libri edhe vetës së tij ndërlidhet me atë se kur ti festikuaj ti këndon një Kur'an një uh, sure Yasin apo ti ia këndon hat me Kur'an uh, të vdekurit, prindit e kështu me radh, kjo formë do thotë e kuptimit të këtij libri Në përgjësi është do të thët e gabuar dhe duhet me njënohë do të thët nga botkuptimet e muslimanve përgjësisht. Libri i Allah, libri i Shejt Kur'ani është do të thët liber për të gjallët, që musliman të punojnë me të, dhe nëse punojnë me të, atëherë do të realizojnë do thot krenarinë dhe kënaqësinë në këtë botë dhe në botën tjetër. Kë duhet ta kuptojnë muslimanët, edhe kë duhet e kanë edhe obligim edhe hoxhallarët ta të, të nxisin muslimanët ta kuptojnë dhe të nxisin të le ta lexojnë Kur'anin me kët me kët qëllim. ë kurse leximi i i tij do thot e, për të vdekurit ka disa prej ulëmave, një grup i konsideruar shumë ulëmave, të cilët kanë thonë dhe kanë lejuar por e saktë është që mos preokupohemi me kët, do thotë ta, ta trajtojmë do thotë kët form për arsye se e diim se vet praktika Muhamedi sallallahu alajhi wasallam shumë qartë nuk ka qenë do thotë që Kurani tu lexo do thotë të vdekurve, pastaj edhe praktika e njerëzve të cilët kanë ardhur mas osht qala sahabët shokët e tij nuk e kanë praktikuar leximin e Kuranit për të vdekurit Vet Muhamedi rasam ka i ka vdekur gruaja, i ka vdekur axha, i ka vdekur fëmijët, nuk është vërtetuar se ka lexuar për të vdekurit e tij Kur'an. Po edhe sahabët shokët e Muhamedit aleyhissalatu selam ju kanë ndodhur thot të thotë u vdesin të afërmit e tyre dhe nuk vërtetohet për tyret që kanë lexuar Kur'an për të vdekurit e tyre. Kjo më vonë do thotë ka, ka është lind si e, praktik që në fillim ishtë do të thot nuk ka qenë në, në këto rrëthanat të cilët kemi shku ne muslimant e vëndshëm, që fatkesisht kanë kalu, do të thot, gjdo, gjdo kufi, do të thot, që duhet të hoqëllarë t'i sëqarujnë dhe mos, mos të devjohë, do të thot, kuptimi dhe qasja në Koranit, ashtu si përmena pak me heret, pra ndaj pa u zgjeru më shumë, themi se e drejta është që, nëse dëshirojmë do thotë për të vdekurit tan të bëjmë diçka të mirë, atëherë të lutemi për të me gjuhën tonë, me ato uh, shprehje të cilat i dim, pastaj dëshirojmë do thotë të bëjmë ndonjë vepër tjetër, mund të japim sadaka në emër të tyre, mund të bëjmë do thotë ato veprime që pejgamberi aljësam na ka nxitë që ti bëjmë për të vdekurit tan dhe kjo gjëndë do thotë në për kançaru xhallar do thotë në për libra dhe në për në për shpjegime si të ndrushme, shikuesi mund t'u kthehet atyre, Zoti i di më së miri. Hoje tani do të vazhdojmë me një pyetje tjetër të cilën na e shkruan Ibrahimit, ka një problematik goxha kështu të madhe me çfarë ka shkruar edhe paksa gjatë, por ne do e lexojmë. Thotë Assalamualaikum, xhojë i nderuar, kam një çështje që kam vendosur ta zgjidh sërish shpejtë, por kam nevojë për një uzim. Ekziston një vajzë mirë udhëzuar në Islam, bën namaz për këtë qëllim, kam ven, e kam kërkuar advice. Më ka thënë se i pëlqej e nuk mundet të krijoj afërsim me mua as mohabet për shkak se ka friksë mos ndoshta i turprohen prindrit. Ëh ata nuk janë në gjendje me feju vajzën për shkak se ka një vajzë tjetër më të madhe. Unë kam vërtetuar se kjo vajzë ndikon emocionalisht tek unë, nuk mund të mësoj në shkollë e tani më duhet të shkoj në fakultet, prandaj kërkoj një zgjidhje si të veproj, sepse ka rrezik në me humb fakultetin nëse vazhdoj kështu, ëh nga ana tjetër ka rrezik me ulargu për kësaj vajzë të edukuar sepse po më bën shumë ndikim në jetë. Ë kërkon hallad thotë nëse më ndihmoni si të veproj, të largohem apo të vazhdoj me këtë gjendje, do të isha shumë falendëruese. Po japim neve do thotë ajo çka çfarë kuptojmë në këto pak rreshta që i lexova ti. Fillimisht mendojmë se e, duke pasur parasysh se po e përmend se tani është regjistruar në fakultet. Mosha këtij djali duhet të jenë moshë e re, afërsisht 16 vjet aty apo tatë mund vetë, do thot nuk nuk do nuk do të ishte do thot në një moshë më e madhe. Dhe kjo na bën të, të të të japim do thot vlerësimin se mund të jenë këto prekuptime të cilat i ka dhe, edhe pak moshën ndikon në në këtë në këtë djalin. Prandaj e këshillojmë se fillimisht ajo çfarë kanë ka vepruar ky djalë që kontaktin, sënë, e kontaktin se ai ka futur me këtë vajzën ka qenë serioze dhe branda konditave që është interesuar për martesë Gjësi që do të thot për fejes fillimisht, dhe gjithashtu edhe përqjeja e asaj vajzes duket shumë korrekte se ë nuk ka ndonjë refuzim fillimisht, mirëpo për të realizuar kjo nevojitë të cakoh që mendoj se duhet mëcin edhe kjo e arsyeshme duke pasur parasysh rrethanat edhe moshën e kësaj vajze. Në rast se edhe prindrit janë pe. Po. ë po në kat rasono mendoj që e, ajo që i mbetet do thot këtij dijali është që të pres, mos të nxitoj për arsyesë se duhet do thot edhe etiket parasysh, edhe rrethonat e prindërve, edhe edhe rrethonat e asaj vajze, domo motrës së vajzës e cila mund të jetë do thot pak më e madhe, nuk është problemi atë pse vajza e vogël marr fejohet më herët se vajza e madhe, mirë po mbrajësi këtu rrethana për disa arsye nuk duhet edhe shumë shpesh thot, të thotë të shpërfillen apo të lihen anash në në rrethana të zakonshme këto duhet me një formë do thotë të ki, të ketë kujdes do thotë nëse dikush dëshiron do thotë ta fejëni vajzë, këtë kujdes do thotë edhe këtë rrethan që është tek në do thotë që zakonisht do thotë motra mos të martohet para motrës së madhe e cila është do thotë në shtëpi kjo në rrethana të zakonshme kur mo, motra për shemb ka ka lënë të thotë moshën dhe i vjen mosha do të thotë motrës së dytë, në kushte drejt do thotë se kjo të vënohet, por në rrethana konkrete mendojmë se është e hershme. Prandaj them edhe një herë mos të nxitoj të mundohet do thotë të prekupohet me ato gjëra që janë të dobishme për arsyesë se një nxënës që apo një student i cili tash dëshiron të fillojë do thotë fakultetin do thot të mendoshë për martes, nuk them se është heret, e, absolutisht, por rëthanat të këne e bëjnë që ndoshta me qenë pak e guqme, do thot ky hapë që me njëherë, do thot të jetë alternativa, apo të mendojnë, do thot në martesen, pra ndaj, fillin mirë, do thot të filloj me, me fakultetin dhe drejtimin të sënë e kanë zjerë, e ka zjedhë dhe të prekupot me atë, pastaj me kalimin e kohës, insha Allah dhe thot bëhen favorizon dhe të kushtë, të të kushtë po, po, tali anësh, mos të nëzitaj, pra rësujë se është heret, ka kohë edhe për martes, ka kohë edhe edhe për bashkim me advajzen Po të mundohet do thot të prekupohet me ato gjëra që janë më të rëndësishme se Gjithse kjo. Sigurisht, sikur më kam thënë këtu se ka shumë të vështirë t'aleanësh këtë çështje. Kjo në një formë është e arsyeshme, për arsyesë se duke pas parasysh moshën, po edhe edhe rrethana se ka mundësi edhe shejtani pa këtë bëj çytje që ta prekupoj me gjëra që janë më pak do thot të të mundshme apo të nevojshme natyrën rrethana që ta lejë do thot të, disa gjëra që janë të nevojshme për të që të ndërmarr, sikurse është interesimi i ti për fakultetin dhe mësimet që do të filloj tani. Prandaj kjo në një formë është natyrshme dhe ai duhet ti të kaloj këtu, do të thotë ti lëj anash dhe mos të bie do të thotë pre e këtyre çytjeve dhe shqetësimeve që ka mundi si shejtani do të thotë t'ja shtoj pak më shumë, Zoti i di më së miri. Në rregjist një pyetje tjetër thotë kështu të, sh të shikuarit e filmave dokumentar historikë shkencor a është e ndaluar Po do thotë përderisa janë do thotë dokumentar në cilat të cilat përfut perfiton do thot shikuesi, sikur se janë dokumentar historik apo dokumentar që kanë të bëjnë me shkencën apo me zbulimet në përgjithësi do thot teknologjike apo edhe me me natyrën e përgjithësi njeriu përfiton, atëherë nuk ka të keq se do thot ti shikoj dhe të mësoj prej tyre se edhe kjo është do thot dituri apo formë me cilën e të cilën njeriu e shton diturinë gjert të tij, do thot e, e, kulturën e ti do thot kulturën e njohjes dhe nuk ka sa, dhothat, e, filmat, të keqe përderisa do thot këto filma dokumentar janë brenda kornizave do thot nuk kanë ndonjë lakuri si do thot e tepruar apo ekspozime do thot të gjërave të ndaluara përmbajtja. e gjithë me radhë do të thonë do të thonë doman përderisa janë larg larg këtyre gjërave atëre lejohet dhe nuk ka të keqe inshallah e tani huaj të ndëruar do të bëjmë një pauzë të shkurtër dhe do të rikthehemi sërish Ju kam nderuar, tani është koha që të bëjmë një pauzë e më pas do të rikthehemi për të vazhduar me marrjen e përgjigjeve nga ftuarët. Oh, oh, oh, oh, oh. kuajë senderuar vazhdojmë takimin ton në pjesën e dytë të këtij emisioni do të flasim tani për pyetje të tjera pra do të marrim përgjigje nga fituari ynë Hod Alaudin Abaze. Hod vazhdojmë tani me një problematik tjetër, si duke të gjatë këtij emisioni kemi pasur pyetje gjatë gjata. ë na shkruan një shikuesse nga Zvicra thotë këtu në Zvicër janë hapur disa klinika që bëjnë trajtimin e rënieve të flokëve, më saktësisht pyetja e bazohej në një çështje sivion. E në këto klinika, mundet pacientit të zgjedhë në gjyrën dhe gjatsin e flokve, pas taj ato flok që në bilën në kok, janë flok të njerëzve nga india. Mesa e dik dhe kam dëgjuar, vetëm disa gra në indi, i ruajnë kokat e tyre dhe shesin floket e tyre në përbot të cilët flok imbajnë edhe këto klinika pra këtu në Zvicërë. Që në thoni ju për këtë gjë? <clears throat> në përgjësit, dhe thot kjo Kjo pyetje ka të bëjë me dy gjëra. Gjëra e parë do thotë në lidhje me atë se a lejohet do thotë ambielja e, e flokëve do thotë apo trajtimi i flokëve me operacion plastik. Kjo e, dispozit apo çështja në lidhje me këtë me këtë veprim është një problematikë e re për të cilën ka u fol folur dietar të bashkëqorë dhe një nga seancat e Akademisë së fikut do thotë Islam, e cila është mbajtur në, në Malezi është trajtuar do thotë kjo problematikë dhe janë bër do thotë studime të të fushave edhe në aspektin mjekësor se si bëhet aplikimi i kësaj, po edhe në aspektin shëndetik se a lejohet apo jo dhe vendimi i tyre ë konkluza e e, e këtij debati, konkluza dietare ka qenë se lejohet do thotë në ushtrimi E, për të bërë do thot ndërhyrja për bër, për të bërë mbjelljen e flokëve për ata njerëz do thot se kanë problemin do thot me rënien e flokëve apo ju kanë rënë flokët në përgjithësi. Pra fja lejohet, me një fjalë lejohet, mendimi më i sakt është lejohet mbjellja e flokëve nëse e, besimtari apo njeriu do thot e ka kët problem. Kjo është do thot aspekti i parë. Aspekti i dytë se siç përmendën në këtë pyetje se ato flokë thotë janë do thotë të, të njerëzve tjër, a jën, thot, të tjerë pavarësisht ajënd do thotë të ndis apo prej vëndit tjetër nuk ka do thotë edhe në këtë ndonjë pengesë pavarësisht kush mund të jetë edhe marrja e, e flokëve edhe edhe nëse janë pabesimtar ose janë budista nuk ka të keq për arsyesë se vet trupi i tyre nuk ka do thotë ndonjë thot, ndëmtsir apo diçka të thotë e thot, ndalume Prandaj marrja e flokëve të tyre inshallah nuk ka gjë të keqe, Zoti e di më së miri. Tani huaj zot vazhdojmë me një pyetje tjetër, një shikuesë dëshironte të di se a bën ta fal namazin e sabahut dhe të drekës para se të thret ezani. Ë, uh, thotë ta fali sabahun pasi të kaloj koha e syfyrrit, pra në përgjithësi dhe kur jam në shkollë në mësim, uh, mësimi fillon në orën 1, pra në kohën e drejkës, a bënd të fali drejkën si pas kohës që janë është shkruar në takvi? Në përgjësi, do thot, kohë e obli... nëmonë, momenti kër njëri u obligohet me faljen e namazit, është në atë moment që hynë koha, pavarësisht a kathir e zani në gjamin e fshatit, apo në gjamin e qytetit, apo jo, në atë moment që hynë, do thot, kohë e namazit, njëri u obligohet me faljen e ti. Por është normale, do thot, në, për... në tekni, që namazi drejkës ka mundësi me hynë në 12 gjys apo 20 minuta, por falja e ti e zani në përgjamia thië thërret në ora fiks dhe thëtë në ora një, dhe atëherë filon dhe thëtë falja. Tash këto 20 minuta cilatë janë para e zanit, konciderojt kohë e namazi në, drejkës, dhe nëse njëri u përndë një rëthan qoftë si kurse kjo që po përmenë, nuk ka mundësi dhe thëtë duhet të prezentaj në mësim, e, dhe nuk ka mundësi të të falë namazin dhëtë pas e zanit, atër i lejo dhëtë me falë në këtë kohë dhëtë para e zanit, për arsujës e në atë moment, ajo kohë konciderot kohët namazit drekës. Një të vlenë edhe me namazin e sabahët, për arsujës e tekni, dihet qartë se në kohët namazit sabahit hynë 20 minuta apo 18 minuta pas kohës e imsakut. Me një fjalë nëse imsakut shkruun se, imsaku se hynë themi 20 minuta para 4-ve, në 4 ora Sipas vërtetimit të atyre njerëzve që e kanë përpiluar do thotë atë takvimin, thonë se 20 minuta pas kohës i im imsakut hyn koha e namazit Sabat. Edhe nëse njeriu për ndonjë rrethan apo tjetër të arsyeuar e fal namazin 20 minuta pas imsakut, atëherë ai namazi është i pranuar, pranuar dhe i lejohet me fal, ë dhe nuk është kusht me e prit e zanin. Mirë po në rrethana të zakonshme kërë posa qështë dhe thotë ma shkulli musliman ka mundësi me e falë namazin në gjami, atërë me e drejt është të apreth dhe thotë e zanin dhe të prezentojnë me gjema dhe thotë faljen e namazit. Kurse në rëthanat tjera nuk ka të keqe me e falë me heret para se me thirë e zanit. Nëve kemi shumë qartë kohën tash e, para Ramazan në Ramazan dhe thotë kanë dodhë që zakonisht dhe thotë në për gjamia është falë sa bajë me heret falet në në ditët e zakonshme të tjera, pra arsyse njerëzit zgjohen për të ngrënë syfir, edhe e presin do thot faljen e sabahut, edhe pastaj e falin dhe kush dëshiron me vazhdu gjumin e vazdon, dhe kush dë, është i, i zënë do thot me punë, do thot i bën punë. Po si ndërron puna me namazet e tjera, për shembull namazet e. Edhe namazet, edhe namazet tjera do thot nëse e, ka ndonjë dallim në një fjalë, nëse ezan i zakonisht në për xhamia thirrët më vonë se sa që është e, koha e hyrje se namazit, atër vlin e nejë të dispozit. Mirë po ajo që ka vrejhet qarë se edhe namazi i akshamit, edhe, edhe namazi i acis, edhe namazi i kindis, zakonisht në përgjamija, shikohet strikt do thotë momenti apo minutat në të cilat hyn do thotë koha atëherë do thotë thret e zonit. I vetmi dallim është tek dreka tek nei do thotë në Kosovë apo në rajon në përgjithësi është koha e drekës edhe e sabahut, nuk është do thotë në formë strikte me minuta do ta thirrë ezanit në atë moment kur hyn do thotë edhe koha e sabahut. Zoti i mëshmirë. Ndërsa pyetja e radhës ka të bëjë me mendje mallsi, thotë si duhet të kemi kujdes nga mendja mallësia kur arrijmë ndonjë sukses? është e vërtet se njëriju, do thot, në të momente kur arrin në një sukses apo ka triumfun në një arritje në përgjësi, është moment kur ka mundësi të krenohat me veten dhe të mendoj se ka arritur diqka, do thot, me vler, dhe të bëhet, si thuhet në gjuën e popullit, të të të të të të krenohat, të të të pruari dhe të pajiset, apo të bëhet, do thot, me njëmadh, do thot në në raport me të tjerët. Besimtari sinqert nuk duhet të thotë ta keth këtë shprehi, dhe duhet ta ta gjithmonë ta ketë parasysh se çdo gjë që ndodh në këtë botë është rezultat i apo është do thotë caktim nga Allahu i Madhëreshëm. Pastaj edhe ligjet e Allahut ligje të, Allahu të Madhërishtem janë ato se njeriu i cili e jep mundin e vet, e jep sakrificën, Allahu xhelleu ala nuk ja nuk nuk e bën atë që ti shkoj do thotë huç do thotë ky mund edhe ky kjo, kjo sakrificë, edhe suksesi i arritur do thotë në këtë botë duhet më qenë në këtë raport, do thotë fillimisht njeriu më qenë falëndërues ndaj Zotit të Madhërishtem që i ka dhënë do thotë mundsinë ta realizoj atë sukses dhe i i ka vënë sabër, do thotë, tjetë, do thotë, e, e puntor, do thotë, nat nat at punën që s'e ka bër, po nënën tjetër vazhdimisht në vëdim se sukseset e mëdha apo suksesin që arrin njeriu, në shumë raste e, ajo nuk realizohet do thotë fillimisht vetëm me mundin e tij. Pa dyshim do thotë ai do duhej apo njeriu do thotë është i nevojshëm për të tjerët pa tjetër ajnë në këtë rrugëtim, dhe thë dherë të suksesi, nëse ka qenë shkollimi, atërë, pa tjetër është realizu me ndihme në profesorve që ja kanë dhanë atë dituri, nëse ka qenë suksesi në punë, atërë, pa të shimë, është dhe thëtë me ndihme në të së nëja kanë dhanë kolegët e punës, bashkëpuntorët, nëse ka qenë suksesi në familje, do thot në realizimin e, e gjërave atëherë edhe kjo është do thot me ndihmësinë e familjarëve, prindërve etj. çdo herë çdo herë kjo, her, her, kjo është do thot natyra njeriu do thot patjetër realizohet me përkrahen dikujt e njeriu në ato momente të mëdhenjës e bën që ti ti ngulfat do thot mundin edhe edhe ndihmësinë e të tjerëve e kjo do thot duhet vazhdimisht njeriu ta kujtoj edhe të jetë falëndërues fillimisht ndaj Zotit plot fuqishëm, po pastaj edhe ndaj atyre njerëzve që i kanë dhënë të thot një shtytje këtij qoftë gruaja, fëmijët, prindërit, profesorët, kolegët e punës e kështu me radhë, do thot të jetë falëndërues ndaj tyre dhe mos t'i harroj atë. Kto do thot kur ti ka parasysh atë njeriu edhe atë nuk ka mundësi më të qëndremë në mendje më. Por në atë moment kur e harron njeriu këto gjëra, edhe shejtani e çyt që që është realizimi i joti, është suksesi joti dhe ti kët e ke realizuar, do thot fal, do thot mundit ton e kështu me radh, të gjitha këto shqetësime dhe çytje të shejtanit me anë të së cilës dëshiron do thot që ta devijoj, do thot botu kuptimin e këtij njeriu dhe në vend që ti et do thot modest, do thot kalon në në mendjemasi dhe e trajton veten se është bër dikushi, e, fal vetes së ti, e që nuk do duhej, dovon që të të kat kat çasje me veten e tij njeriu jo. e në rând të parë besimtari zoti më thë si. që u qartësua se si duhet të reagojë njeriu jo në rastet e suksesit e vjedha anë tjetër që shtrohet pyetja se si duhet të reagojë njeriu edhe jo në rastet e dështimit për ta përmbyllur këtë un do ta përmend një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot axibun amrul mu'mini amruhu kulluhu khair është e çuditshme puna e besimtarit musin musliman do thot besimtarit çështja e tij e tëra është hajr e tëra është mirë nëse goditet me një fatkeqësi me një musibat do thotë duron edhe është hajr për të dhe nëse goditet me një të mirë falendëron dhe është hajr për të e, që do thotë dhe kjo është vetëm për besimtarin Allah xhala wala pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kët hadith po tregon se cila do të mëshin motoja e besimtarit edhe qarshi problemeve dhe vështirsive, po ndonjë tjetër edhe karshi të thotë sukseseve dhe edhe të mirave me të cilën ballafaqohet. Në rand, në rëndin e parë është durimtar, bën sabër, i beson caktimit të Allahut të Madhërisëm dhe ai është i bindur se ajo që ka i ka ndodhur, ajo fatkesi apo e keqe me të cilën është e, goditur, është thotë me Caktimin e Allahu të madrishum edhe është i bindur se gjithë që, që me cilën balhëvaqot njëri u është prej gjërave që njëri u ka mundësi me i përmbaj. Se Allahu nuk e ngarkon njëri u në më shumë se që ka mundësi ta përbalaj. Ku uh, thët Allahu gjelavala, laju kellifullahu nefsen illa usaha, se Allahu madrishm nuk e ngarkon dhe thët një njëri apo një shpirt, vetëm se aqë sa ka mundësi, apo sa mund të përbaloj aj. Pra në njeri besimtare e kupton këtë, se ajo fatkesi, pa varsish sa e malë me qenë, sa e mërzitshme me qenë, sa e rënd me qenë për të, është diçka e përbalushme. Dhe aj bënsaber edhe të përbaloj atë edhe të atë i kaloj. Dhe në këto momente të përbalimit dhe të pajtimit të ti me caktimin e Allahut, aj fiton shpërblim. Pra shkët se ka duru, dhe ky durim do thot te Allahu xhelalualla shkruhet shpërblim. Po edhe në anën tjetër kur ballafaqohet me një të mirë, me një sukses si e përmendim, çfarë bën? Falënderon. Fillimisht falënderon Zotin e Madhërisëm, pastaj edhe falënderon edhe njerëzit, do thot se i kanë ndihmuar do thot në realizimin e atij suksesi. Edhe në këtë ka hyrë për arsye se ky falënderim është ngritje e shpërblimeve për këtë njerëz. Pra këto janë do thot dy motët e muslimanit edhe qarshi të mirave edhe karshit të kësijave. Zote Dimës Miri. Nërsa të të vazhdem të, të, të, të një më një pytje tjetër që ka të bëj me falin e namazit tek fëmijet. Pytje a thotë kështu, a është problem nëse fëmijet në në moshën shtatë viqare, falin pa abdes në dë njëherë? Filimisht, namazit është obligativ për ata njerë që arrinë moshën e pubertetit, moshën madhore. Dhe gjdo person i cili falet në këtë mosh nuk e ka obligim faljen e namazit. Kështu që aj nuk e ka obligim asë marjen e abdesit, asë kryrën ato e, riteve të namazit ashtu si duhet, do të thot nuk është obligative. Pra ndaj nëse fëmija në mosh në 7 vjeqare, 8 vjeqare, edhe, edhe ndo shta pak me vjetër, nëse ndodh lidhët me njerëzit që falen, edhe nuk ka abdes, nuk ka gjithë keqe, pra rësujë se aj nuk është do të thot në rrethandh që është duke i kry urdhrat e Allahut, po është në rrethandh që është duke i mësuar, do thotë mënyrën e adhurimit ndaj Allahut të Madhëreshëm. Prandaj nuk është obligative për të më marr abdes. Dhe ë ka dhe thot, do të shpërblim për arsyesë se ai do thotë po i jep, do thotë po po mundon do thotë të mësoj atë për cilën do të ngarkohet pastaj kur kur të arrin moshën e pjekurisë. Mirë po në momente kër ai arrinë dhe të të moshën nandë, aferë, djetë, vjeqare, e kështu me radhë, atër e drejta është që para e, ashtu si që emësën mënyrën e faljes namazit, prendrit apo të afermit apo ata njerë që i kanë në kujdesje këta fmi, që të, të jamësojnë edhe mënyrën e marjes e abdesit, para faljes namazi, kështu që ta fitoj shprehi që njeriu vazhdimisht kur dëshiron me fal namaz, me pas parashysh se duhet të për, parapërgatitet edhe me parapërgatitet edhe me marrjen e abdesit. Zoti i di më së miri. Hajde me këtë përzgjidhje ne erdhëm edhe në fund të këtij emisioni, ju ju falenderoj që nuk refiz, refuzuat ftesën tonë dhe ashta herë përgjigjeni pozitivisht për shikuesit tanë. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Shkuz të ndërruar dhe si që e kuptua, tashma erdhëm në fund të emisionit e sotëm. Ne lëm takimin, takimin ton dhe në emision në radhës, dhe ratë herë, selamu alikum. Ah, ah, ah, ah.